l'arxiu de la memòria Els Barrachina, rectors de Sella A mitjans del segle d'Esset, Sella era un poble en reconstrucció. Només 40 anys abans havien començat a arribar els primers repobladors després que l'expulsió dels moriscos deixara els carrers buits i les cases silenciades. En el lent i complex procés de repoblació dirigit pel baró de Sella Llagres, l'església va comptar amb un paper molt destacat no sol s'encarregava d'administrar l'Evangeli i vigilar la fe dels nous pobladors, sinó que la seva acció estava íntimament vinculada a la figura del baró, senyor de la major part del terme, cases i habitants del poble. En aquest context, l'any 1665 va arribar a Sella per a fer-se càrrec de la parròquia de Santa Anna Mossèn Geroni Barra Xina el rector que, juntament amb el seu nebot, dirigiria l'església del poble durant 62 anys. <lista> Mosè en procedia de Cosentaina i segurament va arribar a sella ja de la mà del baró Josep Galatallut Pallàs. El nou rector s'acompanyava d'una part de la seva família, ja que els llibres parroquials ens parlen del seu germà Tomàs i nebots com Joan, Jeroni o Clara, alguns dels quals es casaren amb gent de Sella. El temple que va trobar el nou rector era prou diferent a l'actual. Amb probabilitat, l'edifici de l'església, tal com es coneix avui, encara no s'havia construït o almenys estava per acabar. Tota cella estava recomposant-se i l'arribada de Barra Xina coincideix amb un fet que ho demostra i que avui representa un dels grans misteris del nostre passat, la Mare de Déu del Roser. Els documents analitzats per Natividad Martínez Llorenç demostren que la Mare de Déu possiblement va arribar amb els primers colons, però que fou Barra Xina qui va impulsar la construcció de l'altar d'aquesta verge que va actuar com a patrona del poble fins a l'arribada de la Divina Aurora en 1805. Tot i que encara no es sap on es situava l'altar, sabent que la seva construcció va incloure una fossa on, des d'aquell moment, es farien soterrar les persones més importants de Sella. Entre elles, els membres de la cofradia dedicada a la Mare de Déu, que es va crear a instàncies del propi Barra Xina, el seu primer cofràre. Però el 21 de setembre de 1723, 58 anys després de la seva arribada a Sella, mossèn Geron i Barra Xina va morir repentinament. El seu soterrament va ser tot un esdeveniment al poble, Barratxina havia deixat 100 lliures per a que li feren 5 misses cantades per 5 rectors diferents i fou soterrat per la vesprada en taüt i vestidures sacerdotals a la peana major de l'altar de la Mare de Déu del Roser, amb vespres i lletanies. A la seva mort, el succeïa el seu nebot, qui també s'anomenava Jeroni Barratxina. Gràcies a documentació trobada a l'Arxiu Històric Provincial, sabent que Jeroni era qui cobrava les rendes baronals, en mans de la condessa de Sirat, mare del baró que en aquells anys es trobava exiliat a Viena per la seva vinculació ostracista en la guerra de sucessió que guanyà Felip de Borbó. Amb el baró a milers de quilòmetres, Barra Xina devia ser la persona més poderosa del poble. El rector vivia en una casa que fitava en l'abadia, i amb el fort de la senyoria que es trobava en un carreró avui desaparegut. També era arrendatari d'una casa al carrer de l'Ereta i molts jornals d'Horto i Secà a l'Alcàntara, el Llinar i la Solana. Per tots ells pagava un cens anual a la baronia, com la major part d'habitants de Sella. Jeroni havia heretat l'església, la confiança del baró i, possiblement, part de les possessions del seu oncle però el destí no li era tan favorable. Només cinc anys després d'accedir al carrer de Rector, va trobar la mort en Cosentaina un 22 de febrer, al tractar de creuar el riu durant una crescuda i caure a l'aigua, submergint-se per a sempre per retrobar-se amb el seu Déu. La Riuada va impossibilitar que, tal i com havia escrit al seu testament, el seu cos fora soterrat a l'altar de la Mare de Déu del Roser i en presència de religiosos del convent de Sant Agustí de la Vila Jojosa, on estava el seu oncle, Frai Joan. L'enterro hagué de ser l'endemà a l'església de Santa Maria de Cosentaina, mentre Casellas oferien diverses misses en el seu record. Però gràcies a la desaparició de Barra Xina, sabem de la història del seu esclau Moro, anomenat Mahamet, que vivia a Sella i que amb probabilitat l'acompanyava el dia de la riuada. Mahamet provenia de la població argelina del Xerxell i dos mesos després de la desaparició del seu amo es va batejar a la pila batismal de l'església de Santa Anna, de la mà de Fray Joan. Possiblement estem davant l'últim bateig de conversió realitzat a Sella, quasi 200 anys després de la pragmàtica que va obligar als moriscos a convertir-se en cristians nous en 1525. La història de Mahamet, convertit en Tomàs Jeroni de Sella, tanca, de moment, la sorprenent trajectòria d'aquesta nissaga de rectors que durant sis dècades va governar l'Església a Sella, consolidant el culte a la Mare de Déu del Roser i deixant la seua petjada en els documents que avui dormen als arxius. Encara avui, les restes de mossèn Geron i Barra Xina descansen eternament en algun lloc de l'església de Santa Anna.